رحمن الرحيم واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا ذي شعر الذي ترجم هذا واحرف او حرتوا الا را على السكون فادا قول دهه سكون في جعل ماء فلام ده جعلنا كده انعمتا او تنون او ميم ده انعمتا كده والمغبوب او پرند المغبوب کیرے بللنا مع بللنا فرض طلل ما دللنا, دللنا چون بدی سکون کہ غلطیاں کی گئی نور کا نازن صاحبو اش radii خیال و ساتھ ہے داغ در جعلنا تشان نور کلمات سمج جعلنا انزلنا قلنا چر تنج دلا مو دنون مرکرتیه ای اوی نازم سید پدیشیر کی سلور کلمات ذکر کل جعلنا انعامتا مغضوبی او ضللنا اول و لکلاو کل اصیم اغطالدن کامیابیگی جغدر اداری خیال نساتی، او استاد خیال نساتی. اونگو یکینو که زان پاستازانو کم جنو. کما په پاستازانو کې گنه دنو محام او سار بیمو بتاسو چکی ماتوله. اونگو جتازو دستی تالیبانی آید. او، اللہ حاضر او ناظر دی چی مونگا زان تاو سرده سی گنو لے که یا مرگر چی پل مرگیری سر قبر د دې وجهه چې طالب مرشي پروګرام د طالب کې لري راځي مې سبقونه وینم دا وکړم انموله هغه چل راځي او کلاذونو کې کوم طریقې کوي کوسي او چغې او درزار خبريان مو کوي ماته خو د طالب دوم ناراضي انش اذنه طالب زره کب جوړو چګنیا طالب زره نومزدا کوم بیا بل امرته واهله مو دا بل هغه کې د شکرو خدای دې کې جته دې مدد نه الله دې قیامت کې دې ما سره ولاو څه کارو کې انش راوی د پښه پودري وموم نشته څه چې ګنیا ته یا کوئی لاگو طالبان دې په کې جوړي یا خلک له دې دلاله اولا ده اینه چه تازو سبکیات که ده مونگه استازو سه شه ده مرگرتی ده جوره چه تابل <سؤال> نه سبکی ازده که نه ده سو پسفکی مولی رو کعوات جوه ایره ارد غد طالبانی ها اېک چې انسانيته کنا هغه استاد اشاره م کوي کال چې وشو چې د لاواند بو دکي دا څه را درې دې د ما پینته په پدې مې اوسنره کړه انسانيت دې ته وایي چې تا پټول کې چې و وګيګا مو استاد را ته وایي مو وګيګا نو استاد زړه دا چې سچولو کې و دې نشي کو او ګرځا ته تل ما مجبور کړه چې پینته سو پیرام جی کم طالب کی چنتا نی ہے چې سبق نه یاد وي او استاذ روزانه قفو ده سبق نه یادې هغه دي سبق یا چې چکر کم کیږي په شپې دي خمه کم طالب نے چوستا حاضر استاذ ورځينه موځا دي بازار دلجو پراکرار او مخه مخه تا کې استاذ ټولږي ډېر خوشاله دي چې طالب معیار صحیح رواني سبق کې بس معیار کبوره ده نو استاذ حاضر قالوا प्रकारे دوستا خوشالاين او څه پکې دي په په ځان کې کم دمه دی غوړه کړو موږ ها وحرص على السكون في جعلنا دا څلور کلمات ناظم زو ذکر کړ چې په دې سکون اهتمام وکړي اولی که بلیکی مو احتمامون کو نیا خوبت قلقل جو رشی شاره مصری زکر کنی وئی دا ساکن اداکا لاکما یفعله بعض العاجن نا آغا لکا سنگت باد عجمیانی اوبه نو وجعلنا او ګټ از وای چې موږ نو وایو نو بیا مون یې اړه ښاینو دنیا سبق مو وړی بیا نو واه جعلنا ها تا دنیا نه ذکر کنه ما دلال نا دلال نا نوی قل غلپا کی مطحا شارح نسری وی وی دلتو وی چه قل غلپا کی موگو دادک ملوبا جوڑا کری قرآن ذرا شروع کری نو علم نح کم اللہ علی القاری سے پیسے رس کرد آز بیجا وی مر اللہ خود حروب خلقا غروږي غلغله حقوقوبه ټی ټی ها غروږي غلغله او بینځی نو یاده چې کمو هم کړی کنه ویاده زې قفلک نه حالینه ها کاریان غویا بل غوسکه کېږي مو مولا دې اړې چچاټه غوسه شي شارېه مستری توازه شي ها هغه غریب دی کاپار کړی او خلیل د مولانا ځا ته مولا حسن او د او حسن نو حسن ملي لا تاسو کي په بازار کې یو ساتي ها مولا دې ګل په حسن کراشي کنه هغه هم ما وره ولي ما سره روان ده دې خدای الله کتاب وای وای هو دې زما ورته نه لګې څنګه تا بلاد څنګه قران څه مال دې دې کړیو دې قران وای دې او <مقابل> خبر تاسو په هنه شو دا بهر دور کیسه ول مولیا رغبلا کې یو بل دره پانجه منجه وای ما غریب باندې آشه راتګا ها د دیوژن هر سکون چې کم ده لا من الخير على بيانه چرت چې سکون راشي یو هغه څنګه د په دی او د سکون تفصيل ولرته په سکون کې کو الط قاعده کرا روان ده کنه ا سکون در در در روان ده هغه کې در ته سکون بوره خبره وکون د هرغه حرکت ته ورته حرکت الحکداک دلته جعل بعض الان تخصیص وجو چې چرته ادرام نه جهه متحرک نشي معنا په اے جعل ما معنا صدا جعلنا وجعلنا جعلنا للعباده غرذو له لمن غشبا او که جعالنا شی نتوانا بشی گرزولی دا گرزولی یومونگا جعالنا بانا بشی اکثر اضغام کئی پده که قاریان خسنگا ہوئی ایه ایه الام و جعننا امکم ثباتا و جعننا د درې په دغه په لنګو نه تشېره دغه بنونې درام او بلانګه کېدو نو څنګه درام بلانګه بنونې درام بلانګه کېدو کېدو ملتون هو نو څنګه درام بنونې بلانګه نو دغه څه تلګي دغه د لابه درام بنونې کېږي راځه چې کیږي لته به موشي په یو لیوانیده بل لیوانه د بوزوک او دا ټول خاله کول په یو طرف راو نه نږدې څنګه دي څه څنګه یو طرف لري ټول دی ټول لا دې جوړا کړی را یو دا دې راوګره بلوب دې تره لواړ هغه دا دې لپاره دې په یو طرف نه دي چې بیا داسمه کې دا کوله به تر نشي او تاسو نه لا څه وایې دا ټولې برابرونه د بارته کې روان دي دا دینه کوم ولې توله برابرې اوسه کې چرآشه د نورې د غم او بلات کې حاصل <سؤال> کیږي مسلمان د اډام او دونه د ګرم تنور ده د زور ټای په کې تم څکا پورې کا دا سرکار یا نسنګه به وا جعلل لیل لیدا وا جعلنا وا جعلنا وا جعلنا او بیادی اللہ تاسو ملشی تاسو لیسو کوئی تبیه واجعلنا اللہ لکل غلابا کی منکا وقتاکی بیا ساکتاکی واجعلنا اللیلہ دیتا وی موسیبت در موسیبت مارانا تقلیدن بو برنالی ورلہ واجعلنا تا خوطا لامتو حروب شدیدو ناو گردولو وجعل الماء في البر أزلنا الماء والماء فيشو فيشو, فيشو, فيشو. دريجال بسعاتي وإم أنت كن أنت والح الموثوب الالماوودی کوم کوم ملیاں دې په ماتونو کې چې ورکه او الماوودی دښو بیا به باران تم په ټیم کې د باران دې په ټیم تم وکی ملیاں خلکو ته وی باران نزه کبندې تاسو هوښرن ورکه و حتی ته په پټو کې څه کوي لانیشل کروی اتازو زکاتو ننو اپیتازو غیراتو ننو اولوانا پاکوی اتازو اتود درسیدات رجائی گئی در تجاونای جدایشیز کم نکیگی جتا پاتیح غلطا ہے اتاب غیر المغدوبی شنگی کی نا اتاب اتاب اتاب هنج منی تر عبدال جی پتی کسا ہوگی اتاب اتاب مولا جسور پاتیح غلط و باران بوشی ام اتاب در غوث دکا ہوئی زکارید راگ غير المرغوب غير غیر المغضوب علیهم ولدوالین تسوکا لگنو تقوکا ولدوالین وعی غیر المغضوب علیهم ولدوالین خوی دی که پا یہود و بنسواراو سرے رد دی پچارت دی پا یہود و بنسوارا نین مراد یہود تی دی نموید نسوارا لانی <سؤال> کتاب لیکي چې پټا وړه ته سام کې وامه دې ویډي کې دي ها دې زګو لمو د دا بدعتنه فديګي وړه ته راځم په بدعاتو په حضور درسونکي وړه مطلوب الهه ولا ضالين کې څه کوي په بدعاتو رت کوي دا بدعتن په یاد کېات کنه قرآن د ځانه جوړه قرآن د ځانه تلاوت کول دا بدعت په پټو سترو تزه تزه په پټو سره دې بدعاته ته توې جوامې مولا ایجو کی دا صندتی هاں چه تا با دیکی دو پانه هونه ویدی که هاں چه تا بیگوٹ کی دی که دی که دی که دی یوشه کار کرده و نوه حرام اوکه نا مولا ترال اوشیده کار شده ده نگو رده دا کسی حرام ده ویستاسو بر خوردار مونږ درو تا ته بچیم څو مو در په دې شامل کوئی ډوګه ګور تفصیل وګوریت نو نه نه کېږي ها او کتابه ور ډول راوال جمال نوم ها کوئی جو ور سره ویته جمال اغه کار دوی حلال مسلقن 68 پښینستا وره ایدا نه کم دې کې مولا ما غځه کې په علت ابوینہ فيرو بن وني ودي بيسيرو عقبته فانا دهمانه كفشل قال على السكون في جعلنا ان عنط والمطلوب معضللنا جعلنا المغضوب او ضللنا که حرف ساکل ترفیو او پا انعمتا که دو دی نون اومین بعض شاریحین داوی لکم اللہ علی القارسی شه انعمتا اومین دا ایتی رب دیده پار روڑی نون تا موایا او دا بعض دان نویدی دی حکم عام که دو دو وجه تم شامل بل حکمو بحکم کې کده شامل دي علا شدید تعميم دي مين په کوچون کې غلطي په نون کې ډيره کېږي نو دا کاريانو ځانونه خیالو ساته صحیح نو معنا د دادا چه هر لون چې تاکي د ناوې خیالو ساته او استتي حروف حلقي راشد لکه د تتحرف حلقي سره اغله معين راغله لکه مثال و اي ين او نا و تن شتون ان هو ان هو ينعق من خوف ساكتب على كي أكثر قاري عن ذلك وآمنهم من خوف ده ساكتشوى من خوف ماذا؟ وآمنهم من خوف من خوف خجيب أبع المغضوبكي هر هغه وای چې تاکې نو یې تداسامل لکه واخو بيدیک او وو او کله درځ کې او تا و خو بيدیک او زوی غسان ذویغ سان څنګه با و یان اف دریو علیه و علیه اونا اونا یوشا اور د دې کم مانس لدی رو پای کې شو کا د دا سيزو خیالو ساته الګدا یو شیر بډيري الله دې راسته او اعظم